Nga e buhurëria radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu thotë, kam përgatitur për robrit e mirë, atë që syri nuk e ka parë, veshë i nuk e ka dëgjuar dhe asë që ka paramenduar zemra e njëri jutë. E buhurëria radiallahu anhu thotë, për këtë qështje, munden i të lezoni edhe në kuranë. Askush nuk e diset që kënajsi ju është përgatitur për atë që kanë punuarë transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com